hledí stále k pánu, nebo on vyprostí mou nohu ze sítí. Milí bratře, milé sestry, vítám vás v dnešní bohoslíby. Posadte se, prosím. Um, jak máte vy prázdniny v Pelřímově? <laughs> tak vás vítám tedy po prázdninách a um, my jsme všichni pryč. Ale máme takovou tradici, že první neděli v měsíce bývá s malým pohoštěním a proto je tam uvařeno kafe a je tam také nějaký maličkost. Tak vás na to zvu, Ostatně si to daj, třeba na cestách. Dnešní bohoslužba Neděli okulí oč Moje oči hledí stále k Pánu, neboť On vyprostí mou nohu ze siti. Jak tomu rozumět? Že nemám se příliš zabývat se světskými záležitostmi šedního dne. Rádi se vždy dívat nahoru k Bohu, odkud mi přijde pomoc. Opatrně, pokud se dívám pořád jenom nahoru a nedbám na to, kam moje noha šlápe, nemusí to dopadnout dobře. Nebo může vzniknout dojem, že křesťany jsou ti, kdo se vykašlou na reálnou bídu tohoto světa a její nápravu a snaží se utéct do jiného světa. V souladu s Ježíšovým účením to není. Právě v poslné době hledíme na Ježíšovo útrpení. On právě není někdy daleko v nebi, ale jde nám napřed. A ti, kdo hledí k Ježíšovi, dostávají orientaci na cestu života. Bůh, kterému věříme my, nenabízí moudrosti a vznešený zážitky, ale především tento Bůh jde na cestu k životě sám napřed. Víme, že jeho cesta končí na kříži. Vede až k smrti. Díváme-li se až na konec jeho cesty, pochopíme i druhou část toho řámového verše. Neboť on vyprostí mou nohou ze, žití, ze cítí. Pomodlíme se, upíráme své oči, pane, k tobě. V tebe vkládáme svou naději, za tebou můžeme přijít v radostných i smutných chvílích. Když cítíme Tvoji blízkost, i když jsme nejistí, unavení, zatrpklí nebo bezradní. Děkujeme Ti, že Jsi nás povolá k následování Tvého syna. Když se díváme zpět na tu cestu, která je za námi, musíme přiznat, že často jsme selhali. Přiznáváme, že jsme se provinili myšlenkami slovy a skutky. Slituj se nad námi. Dej nám vidět světlo, které padá z Kristova vítězství na cestu našich životů. Ved nás k obzorům nové naděje. Vysvobod nás z pout našeho sobectví. Dej, abychom se mohli navzájem k sobě a tobě otvírat Naslouchat kritiku a připustit si chyby a slabosti. Dej nám odvahu, abychom se vydali za nezajištěnou cestu za svým pánem. Skrze našeho pána a spasitele Ježíše Krista, který s tebou a Duchem Svatým žije a králuje na věky věků. Amen. Zavolal, abychom šli za tebou. Mnozi to zkoušeli, ale bylo to nad jejich síly. Dodávej nám, sílu, abychom vytrvali na tvé cestě. Tobě buď sláva na věti. Amen. Posadte se, prosím, a poslíšte dnešní epistolu zapsána v prvním listě Petrově v prvním kapitule. Přepásejte bedra své mysli, buďte střízlivý. a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi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 Žijte dni svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od otců, nebyli vykoupeni pomítalnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nebož převzácnou kroví Krista.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 Vlásně těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen. Tam dnešnímu ten je zapsáno u Lukáše deváté kapitole. Když se upěnali cestou, řekl mu kdo si, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu řekl, lišky mají doupatá a ptáci nebežti hnízda, ale syn člověka, nemá, kde by hlavu složil. Jiný mu řekl, následuj mě. A on řekl, dovol mi pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávaj své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, Abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl: Kdo položí ruku na průch a ohlíží se zpět, ten se pro království Boží neotí. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Na slova Evangelium odpovíme vyznání naší společné výzvy. Připojíme se k písně. This stuff to smooth you,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 to je vědomost a apostol má za to, že tato vědomost nám pomůže v našem křesťanském životě k tomu se vrátit klíč k tomu, abychom i dneska slyšeli a přijali Boží pozvání první vědomost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 bylo by to krásné, kdybychom to mohli jako aplikaci do telefonu stáhnout, stáhnout z nebe do telefonu a pak pustit a pak jsme křesťali. Ale tak, to, tak tomu není. Není to vše hotovo, nebo víra je cesta, cesta, rozvoj a růst.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 po na cestě těch křesťanů, který kdysi řekli, žili v Malé Azie a byli konfrontováni s nějakým bohanským prostředí, které jim byly nepřátelský až agresivní. Oni potřebovali to povzbuzení. A apostolím píše, víte přece,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 společenství takových tradicionalistů. Myslím, že jednou věc důležitou, důležité přitom zdůraznit, že my nepovažujeme tradice za něco, co omezuje nebo brání. Naše tradice je tradice svobody, která otvírá, která nám dává naději do budoucnosti.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 Takže ta tranice, to, co už víme, ukazuje k božím milosti, brání našem emocionálním upnutí na nějaké vzdánlivě hodnoty, ale odvírá nám k tomu, co dneska je potřeba střízlivě, střízlivě, ale přece zakotveno.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 Tak to tehdy bylo. Dneska tomu tak není. No, dneska otrodství má mnoho tvarů na mnoha místech. Ale chápete, že to je to přijmej, význam tohoto výrazu vykoupení. Ale apostol říká, peníze, zlato a stříblo,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 Bude s tebou a dává ti to, co potřebuješ. To jsou vědomosti, které se schovávají v tomhle základním přesným vyznáním, že ježíš ti vykoupil a uschopnuje tě k novému životu. Dnešní neděli má název okuli. oči. S otřema.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 ke svobodě. Amen. že Bože v každém čase a na všech místech chválili a děkovali Ti skrze našeho Pána Ježíše Krista. Nebo On je ten jediný, který na sebe vzal smrt za nás, za všechny, abychom nezahynuli ve smrti. On je ten jediný, který zemřel za nás, za všechny, abychom u tebe žili na věky. Proto chválí anděli tvou slavu a spázně se před tebou sklání každá noc. Nebeské síly tě uslavují jedným jasotem, i my k ním připojíme své hlasy a vyznáváme bez ústání. Pávodě. nese náš život. Zvolal si nás jako svou církev, abychom následovali tvého syna, který přišel, aby sloužil přítel chudých a bratr všech lidí. V noci, kdy byl zrazem vzal chléb, vzdal díky, lámal ji a dával svým účetníkům se slovy, vezmete a jeste, toto je mé tělo, které se za vás vydává točíte na mou památku. Stejně vzal po večeru i kalech, zdál díky a dávají jej se slovy, vezmete a píte z toho všichni, tento kalech je nová sluva v mé krvi, která se za vás vylevá na odpuštěných vřichů. Točíte, kdykoliv budete pít na mou památku.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 Skresl Jeho hlas s ním a v něm tě svého Boha a Otce v chválíme a oslavujeme ve společenství Ducha Svatého dnes a po všechny dny, a se náš život naplní ve tvé slávě. Spolu s celým tvým lidem k tobě voláme. Bůže náš, který jsi v nebesích, Posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš nezdejší, dej nám dnes, a odpust nám naše lidé, jako my odpouštíme naše lidi. A nebylo ve nás pokušení, ale zbav nás od slého, Nebo Tvé z království, i moc, i sláva, a věky. Amen. Pokojí Páně, zůstává vždycky s Vami. Pozdravte se navzájem pozdravení zdravení pokoje. Tak už pojďte, okuste a jste nějak dobře měl Děkujeme Ti všem, Pocí Pane Bože, že Jsi nás osvěřil tímto lepším dalem. A prosím, tě připrav tímto darem ty sám, naše srdce, aby se stalo přibítkem tvého syna a abychom tě radostnými ústy vždy chválili a oslavovali skrze Ježíše Krista tvého syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne od věku na věky. Amen. V naše odši, pane, Spírá je na tebe. Od tebe čekáme pomoc a můžeme na to spoleho, spolehnout. Tobě vděčíme naši svobodu, dej, abychom se jim nevzdali, dej, abychom ji osvědčili každý den znovu. Dej, abychom nezapomněli na tvoje pozvání, na novou cestu. A Adej, abychom nezapomněli, že jsme vykoupeni drahou cenou. To, co ty nám nabízíš, je nesmírně víc, než můžeme si koupit, můžeme si zasloužit, můžeme jeden druhému dát. Je to velký dar a velký úkol toto. O tom svědčit před světem, před naším okolím, před lidmi, kteří ti ještě neznají. Prosíme tě, aby v tomto společenství věřit si, který jsi vykoupil, aby v tom tábořském sboru, v pelžímovském sboru, v, v těch křesťanských společenství v našem okolí byl živ tvůj syn, aby byl živ tvůj duch, aby bylo zvěstováno a aby bylo konáno to, co se tobě líbí. A prosíme tě za tento svět, za lidi, které jsou naše blízkosti a za ti, kdo jsou vzdálení. Vysvobod nás z a z násilí. Ukaž nám cesty k vzájemnému smíření. Ukaž nám naději do budoucna, který nás uvolňuje, abychom se o tom co. Máme, abychom se o tom podílili. Abychom přestali myslet každý na sebe. Abychom žili spolu jako tvé děti, který, kterým si už od začátku říkal, že nás máš rád a který nás chceš přes všechno srání, přes celé odpory vést do budoucnosti tvých dětí. Tvoje minulost, tvoje láska nezná její hranice. Proto smíme o to všecko prosit a smíme věřit, že cesta, která nám ukáže Ježíš, cesta přes kříž, přes rok k novému životu vedl právě tam. Tobě ucláva není ji vždy. Amen. Uslyšte slova poštola z listu Efesky. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce. Tak, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dár a oběd, jejíž vůně je Bohu milá. Pořehlej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět hospodin tvár nad vámi a bud vám milostiv. Obrať hospodin tvár k vám a dej vám pokoj. Amen.